Alhamdulillah nahmiduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdi lahud fala mudilla lah man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ahduna la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh niznruar vazdoim zinjirin e msimetona ne tema ne tezgis sodoflasme alin allah madhruar për një adhurim të bukur, një adhurim delikat, një adhurim të cilin nuk e shikon kush përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe që kjo ai adhurim quhet al-muraqaba. Al-muraqaba tingjona rabet të thot vëzhgim ose ndjenjë vëzhgimit. Dhe kuptimi është që besimtari ta dhuroj allahun dhe ti bindet urdhrave ti duke e ndjer qe allah subhanahu wa taala e vzhgon ata. Ne ky es thelbi besimit. Dhe kulmi i besimit. Ne grada më lart e besimit ose ndryshe siç e ka thujtur profeti sallallahu alaihi wasallam grada e ihsane. Ne bamirsis. Ka thënë Ibnul Qayyim ne librëve vetme daru ssalikin Në shpjegimin e kësaj fjale, që e që thameshë el-muraqabe, thot, el-muraqabe dhët thot, dhja e përhershme e njeriut dhe sigurie e ti, që Allahu subhanu e ta'ale shikonë në të kura i është për para e njerëze, apo është i fshehur, shikonë të jashmën e ti dhe brendshmën e ti, thot, vazhdimësi e kësaj dhja e kësaj sigurie, kjo është e që quat el-muraqabe. Edhe ju jo rrihet nga djinia e njeriu që Allah subhanahu wa taala është vzhgues dhe shikon dhe dëgjon atë që fthot dhe atë që vepron njeriu. Po dall personi i cili nuk e ndjen këtë ndjenjë në fjalët e tij dhe në veprat e tij, ai nuk ka arritur, domethënë në, në ndjenjat e tij, në veprat e tij, në çdo moment, në çdo hapë mbësht, dhe është kujdesur për kësaj gjendje. A i nuk ka rritur në filimet e hapave të rrugës e drejt E jo më tjetë për e tyre që ka në rritur mezin Apo për e tyre që ka në rritur fundin e rrugës Paset të të më në kajim Karën dhe kërë të gjithë ndjekësit e rrugës Dë vërte dë më nata cilët interesohen për qështë e në zemër e tyre Që ndjenja e vëzhgimit Në të ndje që allohës honetarit vëzhgon Në vetëmi është shkak Që e ruan njeri unë në veprimet e fjalëve të tij përpara njerëzve. Kështu që kush e ndjen që Allahu subhanahu wa taala po e vzhgon atë kur ai është vetëm, këtë njerëj e ruan Allahu i madhruar në veprimet e tij kur ai është fshehur azi, do të thotë se shikon njëri apo kur është haptazi para njerëzve. Dhe ndjenja e vëzhgimit është një adhurim, është adhurim që ka lidhje me disa emra të Allahut subhanahu wa taala. Ka lidhje me emrin Allahu i madhruar Ar-Raqib. Rrëqimi me zë të vëzhguesit ka ka lidhje me emrin Allahu Subhanuhu Teala El Hafidh. El Hafidh do të ruajë të sa i cili ruan njerëzit, të gjitha veprat e tij, fjalët e tij, edhe ja tregon ato ditën e gjykimit për të llogaritur atë. El Alim, i dituri, El Sami', El Basir, dëgjuesi i shkuesi. Kush e njeh Allahun me dhuratë me këto emra, edhe punon pas tyre, ai person ka arritur gradën e ndjenjes së vëzhgimit ose siç si quhet ndryshe në arabisht El Muraqabah për kjo është një gradë e lartë, të cilën e ka treguar profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e Xhibrilit alayhis salam ku thotë, ku ka figurë Ihsanin dhe ka, thën, Ihsan të si dhe thot, ka Rajebi, thot, thënë, Ihsani është ta adurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Do thotë, ka treguar Ibn Rajbi thotë domethënë që njeriu ta adurojë Allahun në mëdhuar në këtë lloj gjendje, duke duke e përfituar afërsinë e Allahut subhanuhu te ala edhe duke përfituar që njeriu i shpër para Allahut e madhëruar, edhe po i duket sikur po e shikon Allahun subhanuhu te ala ose po e shikon atë me zemrën e tij dhe me dritën e besimit të tij. Edhe kjo ndjenj nxit tek njeriu frikën, madhërimin, respektin ndaj Allahut subhanuhu te ala, edhe siç tregon një transmetim të Buharires, profeti sallallahu alajkum ka thënë në shpjegimin e ihsanit ka thënë ta kesh frikë Allahun si kur ti po e shikona ta. Edhe kjo dhe thot që njeri u të kryje adhurimin në formër më të kuluar dhe më të mirë edhe përpichet që të regullojët edhe të plëtsojët sa më shumë. Edhe profetisë sonë Allah vëllim sellem i ka këshiluar një numër shokësh të ti me këtë porësi, më thëme porësin që të arrinë të lë grade, grade i gradën i hësanit ose adhurimin e murakabesë. Së si jos transmetohet nga Ibrahim el-Hajri nga Ebil Ab Ahwas nga Abu Dharr radhiyallahu anhu thot M'këshilloi i dashuri im profeti sallallahu alaihi wasallam që ta kem frik Allahun sikur un po e shikoj atë. Dhe nëse un nuk e shikoj atë, ta, ta di që ai po më shikon mua. Gjithashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Umar thot profeti sallallahu alaihi wasallam më preku dhe më tha adhuroj Allahun sikur ti po e shikon atë. Transmeton Në në saju dhe tjerë Jedeshtu trasmetohet nga zejtë në arkam Se profetës salem ka thënë Për nuk është shumë sakt, sakt e saktë Më me saktë është kjo fjallë e zejtë në arkamit Që ka thënë Bëhu si kur ti e shikon Allah në më dhuruar Dhe më thënë A dhuruar Allah në si kur ti e shikon Allah në shëpanetar Dhe nëse ti nuk e shikon në të Aji të shikon ty Këte trasmetohet një dhe shtu e të tabarani Një dhe shtu e të tabarani e tiroj transmetuar dhe në forma tjetra nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem se i treguohet një hadith që e shpyetur profeti sallallahu alejhi dhe sellem për njeriu i cili e zbulon auretin në vetmi ai thotë për ullallahu subhanahu wa taala e meriton më shumë që të kiejë turp sepse allah subhanahu wa taala e meriton më shumë që të kiejë turp që do thotë se njeriu pa arsye nuk zbulon auretin e tij dhe korshve vetëm për arsye sepse allah subhanahu wa taala e shikon edhe Ndjenja e vëshgimi dhe shikimit është ajo që nëzit njëri unë që të ambullojë uraten e ti Gjithë shu të rëgot që urruaj më në Zuber Cili ka qënë për i tabinve Thot e, e takoj abdulej më në omerin në Tawaf Edhe gjatë Tawaf i thot i kërkova vajzën e ti për nuse Thot në Tawaf Urruaj më në Zuberi Edhe aj thot nuk të theu për qigje Dhe se pasaj thot në takoj në Medine Edhe më kërkoi falë, tha më bëj Allahu se unë nuk të përgjigjeta, por tha ne ishim në ta'afta dhe un tha isha duke përfituar sikur po shikoja Allahun përpara meje. Në tawf. Ti thot Abdullah ibn Umejë, mendo pak subhanallahu te adhorsh Allahun te lë gjendje sikur ti po e shikon atë. Dhe ky është domthon Abdullah ibn Umejë i cili e shpreh këtë gjëje në këtë formë si të legje, qartë, por orulen dhe justifikohet pse ai nuk e përgjigj dhe pse nuk i dha javap për një prej çështeve të dynjas sepse ai në atë momentë ishte duke takuar Allahu subhanahu wa taala, duke folur me Allahun e mëdhuruar dhe e më ndjente që Allahu subhanahu wa taala e ndjen e ndjente sikur Allahu subhanahu wa taala ishte përpara tij. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ndjenin hadith fot. Dhe nëse ti nuk e shikon atë, ai të shikon ty. Edhe dietarët u kanë treguar dy lloj shpjegimesh, ose dy lloji domethënë përgjigjesh për kuptimin e, këti, e kësaj pjese të hadithit. Edhe thonë në, e para është Që njëri u shërëdhruar që të ndjej që Allah së fa në talë e përshikonë të gjatë adhurimit të ti Edhe të ndjej a fërsin e ti Aysa ti duket si kur përshikonë Dhe nësa i e ka të vështirë këtë dhe grade, atëhere Le, le të ndihmoj vetën e ti për të arritur këtë dhe, këtë dhe grade Me besimin e ti që ka që Allah i madhurur e shikonë Në mëndër nëse Allah, si shikon, ti nuk arritur të gradën që të adhurur që Allah së kur përshikonë ti Atëherë ndihmoj vëndëntë në portarit të, të gradë duke e, duke qenë i sigurt që ai po të shikon dy seman kësaj të ngjitësh të e tjetër pastaj duke arritur gradën tjetër që është më e lartë se kjo. Edhe atëherë thotë, duke e ditur që Allahu subhanahu taala e shikon, shikon çehën e tij të dukshmën e tij dhe nuk i fshihet atij asgjë, edhe kur të sigurohesh për këtë, ne të arrish të lighi gradën, atëherë për të është e thjeshtë të ngrinjë ngjitët e gradës 2 që është më e lartë edhe grade dytë e cila është i njeriu të tashikoj gjithmonë Allahun e mëdhuruar përpara tij me zemrën e tij ose me dritën e imanit ti. dis të tij. Do të thë diza diza të ar kan thon, kjo është 6 më parë voti, shton. Hadithi është një lloj shenje që tregon që kush nuk ka mundësi ta adhurojë Allahun sikur po e shikon atë, le të adhurojë Allahun duke qenë i sigurt që Allahu po e shikon këtë, edhe let të ketë turp për shikimin e tij, siç kanë thën disa njerëz, quhen el-arifin, që ato që, që njihen Allahun. Don ki e frikallahun dhe mos e bëj Allahun shikuesin më pavlerër për ty. Don ki e frikallahun dhe mos e bëj Allahun shikuesin më pavlerër për ty. Për këtë qëllimi është që njeriu ku është vetmi e kurën djënaf, sepse nuk e shikon kush. Po e shikon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse kush është para njerëzve nuk e kurën djënaf sepse ka tur për njerëzve. Domethënë në të vërtetë shikimi i Allahut për të njeriu është më i pavlerër se shikimi i krijesave. Kjo do më thënë, në të vërdet të regon të opësin e madhe të besimin që arë një riu Ka thënë njësa për selethe Kje frikë Allahun Në bazë të pushtetit dhe fuqis që ka imbyty Dhe kje turë pë Allahun Në bazë të afërsis që ka i të këti Një të shu të regohet që një, një, një për i gravet dëvoqën të selethe dhe thot Kush punon Por Allahun e mëdhur duke e ndjerë sikur po e shikon atë, ai quhet Arif. Arif un që e njef Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është gradë e lartë domethënës. Dhe kush punon duke e ditur që Allahu po e shikon njeriu, ai është i sinqertë. Kështu kjo, kjo domthon kjo grua përse neve ka treguar dy gradat e ihsanit. E para është gradaja e ihlasit, që ta adhurojë njeriu Allahun subhanahu wa taala duke qenë i sigurt që, sigur që Allahu po e shikon atë dhe duke qenë i sigurt që Allahu subhanahu wa taala është pran ti, pran ti do të thonë me me mëshirën e tij, me dijen e tij, me dëgjimin e tij, dhe kur njeriu e përfiton të gjën punën e tij dhe punon me këtë atëherë ky quhet i sinqertë në në punën e tij sepse në kohën e një njeriu atëherë nuk thotë as majta as djathta, por ia dedikon punën e tij vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe grada e dytësh grada e që quhet e shikimit, që njeriu ta punojë punën sikur po e shikon Allahu subhanahu wa taala me zemrën e tij dhe kjo është një dritç që i hedh Allahu subhanahu wa taala besimtarit në zemër, dritë me an të së cilës ai njeh Allahun e madhëruar edhe për të gajbi është sikur se ajo që shikohet me sy. Dhe kjo është në të vërtetë grada e ihsanit që është përmendur në hadithin e gjebrilit alayhis salam, dhe njerëzit normalisht në, në këtë gradë janë të ndryshëm, lusem Allahun e madhëruar, na adhuroj të gradë me mirësinë e tij dhe me mëshirën e tij. Dhe me këtë gjë e kanë shpjeguar edhe dijetarët kuptimin e fjalës Allahu subhanahu wa taala që thot: "Wala hul mithalu al-a'la fi as-samawati wal-ard, ithir shembull i larë në qiellin tok." Kan për qëllim shembull i larë në qiellin tok, domethënë shembulli i larë në qiellin tok, domethënë që e përfitoron besimtari me zemrën e tij. Jo përfiturimin e qenis Allahu subhanahu wa taala, por besimi që është në zemër e bën njeriu që ta adhurojë Allahun siku po e shikon atë dhe në të vërtetë ai drita e besimit i ti tij është ai e cila shikon edhe jo syri i ti. tij. Edhe ashtu disa kanë thënë që ky është kuptimi i fjalës së Allahut subhanallahu teala që ka thënë Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qeve të tokës, kanë thënë në zemrën e besimtarit. Edhe ashtu një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Afdhulul iman an ta'lama an Allah ma'aka haith qunt." Qoftë me imi besim, është të dish që Allahu është me ty kudo që të jesh. Idashtu dhe hadithi te skijes të cilin e kem përmendur në mësimin e parë ku kemi folur për temën e te skijes, në cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallem që te skija ndër tëra është, te skija do pastrim i vetes ndër tëra është që ta dish që Allahu është me ty kudo që të jesh. Edhe kur njeriu e di që Allahu është me të kudo që të jetë normalisht në, në kundërshton atë. Mendo pak, sikur të thuhet që ti ke pranë te një kamerë që të vzhgon 24 orë Edhe kjo kamër, është, e më thonë, e kanë disa njerës, e cili dëshërojnë din, shfarë bëndit mire të këshia. E ti nga turpi, vetëm se ata po të filmojnë ty, nga turpi, përpikë e shtirë samë i matur në veprime tua, në fjellë të tua. Kjo është për para kryesave. Po për para kryusi, i cili është kryusi, kryesave. Në më nishë njëri, du të ketë më shumë turpë, e si shtërgot një hadith, Inshallah Subhanahu Taala e pyet besimtarin një gjykimin i thotë pse nuk e zbatove urdhrin tim? I thotë O Allah, kisha tur për njerësa. Ai i thotë Allah i mëdhuruar, unë e meritoj më shumë që të të turproj për meje sesa për krijesat e mia. Dhe desto në Kur'an, çështja e, domethënë, kjo ide, ideja e muraqëms, që durim muraqësh t'rguar në disa jetë. Dhe po sikosh në të gjitha jetët ku fritet për afërsinë në Allah në robërinë e tij, në të vërtetë Të regohet një lejnëzitje që besintarit a adhori Allah në madhurur me ndjenjen e vëshgjimit. Përne dhe Allah sërënë talë thotë, Uaj dhe e se e lëke i ba, dhe anni të inni karib, Kur të të pysë një ropë të mi për mua, unë jam afër. U gjibu dao të daj dhe daani për gjigje më lutje se lutë sitë këra i më lutët mua. Të regohet në loj madhurur në këta jith që është afër, Çi ta nxis njeriu ta ndiej këtë gjë me veten e tij dhe me besimin e tij që Allah subhanahu taala pran ti dhe i përgjith i lutjes tij. Dhe kjo është një lojë aforsie që ka lidhje me pranimin e lutjes. Gjithashtu Allah subhanahu taala ka thënë: "Wa hum ma akum ayna ma kuntum." Dhe ai është me ju kudo që jeni. Dhe ka treguar në surën Al-Hadid, masi ka treguar që ndrimet mbi arsh, që mos mendojnë njerëzit e vobekt që meqë Allah është mbi arsh, atë i biçesh larg nesh ka shprehur më së saj që megjithëse është mbijart, ai është, është parnjush, sepse në gjithë universin sipër mballështinë e tij është diçka tepër e vogël për fuqinë e tij të ishtë diçka pavlerë. Dëgjimi i tij ka depurtuar çdo gjë, shikimi i tij ka depurtuar në çdo gjë. Ai shikon, shikon lvizjen e mingon së zez po shkëmbit të zi në errësirën e natës. Shikon në vizin e saj, ma dje shikon në edhe kozka dhe palësën e saj E fuqie ti është e pa logaritshme, dje ti është e pa logaritshme Edhe i ka përfshirë me dje në ti është dhe gjithë Gjithë e krejse dhe ti dhe këtë gjithë të rgonë Allah i madhurun në të ajete Që besimtari të nëzitet Ma të këtyre argumenteve dhe këtyre një huridhe Për Allah së përre tala Këtë ta adhuru e Allah në madhuruar Dukë e ndjerë a fërsinë të Gjithashtu Allahus S.A. thot, o ma, ma e kunu min në gjua thalatëtin, illa hua rabi'uhum, o la khamsetin, illa hua sadisuhum, o la adena min dhalika, o la ekthera, illa hua ma'ahum, ejna ma'kanu. Dhe tëlloj ma, ma dhuruar, dhe në zdo bisejt të tre vetave, zdo bisejt të fshejt të tre vetave, jeshi katër të tyre, edhe të pesteve, jeshi gjasht të tyre, dhe qofshna ta më paka më më shumë, a jesh me ta ku do që tjenë, tumë njoftojnë bimëi uamulëu yomul qiyam pasaiu tregon atyre se çfarë ka vepruar në gjykimit kjo është një forcie e cila tregon diën e Allahut subhanehute ala për çdo gjë që vepron njeriu dhe kur njeriu di sigurt që Allahu i mëdhëruar e di çdo gjë që do të veprojë njeriu edhe e shikon atë besimtari i vërtet në këtë lloj gjendje fillon edhe katur për Allahut subhanehute ala dhe kjo është një gradë tepër e veçantë e cila normalisht kush arrin ka arritur hayat më të madh tek Allahu subhanehute ala gjithashtu Allahu i mëdhëruar ka thënë O ma të kunu fë shanin, o ma të të uminu min Qur'anin, o la të ameluna min amelin, illa kuna alaykum shuhudën idh të fjidhuna fih. O ma ja'zëbuan Rabbika min mithqali dharrëtin fi lërdi, o la fi sëmaë, o la adna min dhalik, o la ektar, illa fi kitabin mubin. Fëtë Allah s.w.t. Dhe një dhë gjendë që jenë ju, dhe një dhë gjendë që jenë ju, dhe një dhë që mirë që jë jë bëni, në jë më të dhëshmitarë kër ju e vëpronë dhe shdo të rëmi që është në qi dhe në tokë, asme vogull se kjo dhe asme ma dhe vetëm se shkrujtu në i di vërë qartë. E gjithë kjo për të nëzitu njëri unë që i të ndjejë në vetën e ti, këtë ndjejë në djejë në vëzhgjimit që Allah e shikon, e di gjendjen e ti të pjotësisht që njëri unë mos të argot nga robëri e ti për cilë në i shkryuar dhe nga qëllimi ti për cilë në Allah së ponatale ka sen të jetë. Jithë është të Allahusë më ta'la thotë, o nëhënu akrabu i lej min habli lë rritë, nëjnë mafërti se dëmari qafës. Jithë është të këtërgurë Allahusë madhuruar, thotë, jes të khfuna minë në nëse, vële jes të khfuna minë Allahi, vë hua ma'ahum idhjë bejitunë ma la jarda minë alqawë. Thotë ata fshihen për njërëzë dhe nuk fshihen për Allahutë. Thotë, dhe i shme ta, kura ta thurin fjallë të cilat nuk i dojë vidu Allah subhanahu wa taala. Kështu është ky shembull i njeriu të keq, njeriu i si, cili nuk e ndjen afërsinë Allah subhanahu wa taala dhe nuk e ndjen që Allah i mëdhur vëzhgon atë. Ai ruhet prej syrit njerëzave, nuk ruhet prej prej syrit Allahus, të Allah subhanahu wa taala për shikimin e tij. Dhe ashtu edhe profeti sallallahu alajhi wa sallam ka treguar për afërsinë e Allah mëdhur në shumë hadithe dhe për këtyre hadithe është hadithi që ka të le ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sallam Kërë ndë njerë për një shë ngrije dhe falet, a bërtet, i në dëvërtet i lutët zotit ti, edhe i fletë zotit ti, edhe zotit ti është nërmjet ti dhe nërmjet kibles. I dhe ashtu, Profeta S.A. ka thënë, në i trasmetin të i dhe thotë, Allahus Muhana T.A. është për para fëtyrës e ti kërë i falet. I dhe ashtu ka thënë, Allah i madhurur e vendosë fëtyrën e ti, për pare fëtyrën së robit e ti në namazin e ti, për derës e kynë nuk këthehet me mendin e ti, dhe më të anoj majtës apo djathës. Normalisht nuk du të kuptuar për këtyre hadithet dhe, që Allah i madhurur në nëmbrën në krisëve ti, se nuk është të qëlimi. Por të qëlimi është që Allah i madhurur edhe pse është në bjarëshin e ti, kë nuk du të thotë që a ishtë lërë krisë Edhepse është mi arshin e ti, mi gjith universin, a i është pranë krisëve ti, me dijen e ti, me fuqin e ti, me shëkimin e ti, me gjimin e ti, me me lajket e ti, po të i thotë di shka e bëva jo bëhet, me mëshirën e ti, me ndimin e ti, a i është pranë besimtarve. dhe siç ka thënë shehuhu lësimi i imje Allahu subhanahu wa taala është i lartë në afërsinë e tij dhe i afërt në lartësinë e tij gjithashtu profeti sallallahu aleyhi dhe sallam u thotë thot sahabëve kur i dëgjoj ata duke u lutur dhe duke bërë dhikr me zë shumë të lartë i thotë o njerëz pothuaj ulni zërat tuaj se ju nuk po i luteni atij që është i shurdhë dhe, dhe atij që është që mungon domethënë që nuk është me ju ju po i luteni atij që është dëgjues dhe afërt i afërt nuk jesh afër jush A i thot është më afer në njëjt për jush se qafa e dhe vesti, në më që Allahu S.T.A. është pramë besimtarëve, kura të i luten, jo me qenin e ti, por me cilësit e ti që përmendëm në sipër. I thashtu Allahu S.T.A. ka thënë hadithin kudësi, Ena me abdi dhe dhe, dhe kërni o të harra këtë bishë e fetahu. Thot, unë jam e robin tim, kura i me përkujton mua dhe lëvizin buzët e ti në përkujtimin tim. Jam e robin tim. Djosto Allahu subhanahu wa taala thot në hadithin kutsi, "Ana ma'a dhanni 'abdi bi, wa ana ma huithu dhakarani." Fot un jam me mendimin e robit tim për mua. Domethënë, çfarë mendim ke shti për Allahun, do t'japi Allahu. Nëse ti ke mendim mirë për Allahun, do t'japi Allahu mirë. Nëse ti ke mendim keq për Allahun, Allahu do t'japi keq. Domethënë, në, në dhë vërtetim me mendimin tonë keq ti do pasqyrosh vetëm problematika në vetes tande. Edhe unë me thot Allahu subhanahu wa taala përderisa ai më përkujton mua. Nëse im përkujton mua në veten e timun do ta përkujtoj atë në veten time. Nëse më përkujton mua në, ti, unë përkujton në më përkujton më një grup, un do ta përkujtoj atë në një grup më të mirë se ai. Edhe nëse ai afrohet tek unj, në afrohet tek unj, un do afrohem tek ai një parakrah. Dhe nëse ai afrohet tek unj një parakrah, un do afrohem tek ai një pash. Dhe nëse ai vjen tek unj duke e hësur, un do vij tek ai me vrap. Normalisht tu kuptimi i hadithit nuk është që, domthon Allahu vjen më vrap më vërtet, dhe nuk është ky deformim i hadithit. Përsinë hadith thuhet, nëse vjen tek unë, afrohet tek unë me plumb ose nëse vjen tek unë tekun duke ecur. Dhe dihet që besimtari nuk shkon tek Allah duke ecur, por shkon me anë punë të mira, me punë punë të mirë. Ka disa raste janë që janë si puna e ofrimit një plumbi, ofruar nga avash. Ka, ka disa raste si afrohet një parakak, ka disa raste që afrohet tek Allah me shpejtësi duke ecur. Ka disa raste sikur duke vërpur njeriu për tek Allah me me punë të mirë, titë mirë që bën. Prandaj Allah i madhuar tregon nëse ti nda ofrohesh tek unë me punë të mirë, un më shumë do ofroj të kti me dashuri dhe me mshirin time. Kështu që nuk duhet të kuptuar për këtyre argumentet që përmendën që Allahu Subhanallahu Teala është brenda krijesave të tij. Kjo nuk është saktë, madje kjo është shumë e qartë që të pretendosh, të besosh që Allahu është brenda krijesave të tij, sepse madhështia e Ti është shumë herë më ma al e madhe se krijesat e Ti. Madje profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam ka treguar në hadithin e saktë, që Allahu i madhëruar, i mërzitë dhe tokën ditë gjykimit dhe vendos ato mbi gishtat e Ti. Dhe nuk lejohet të përfitojmë sasi. Ma të tërgën një hadith jete që Allah i madhuraj mërë tokën dhe qijit në dorën e titës si kur se mërë ndonjë për jush një copës dvogë, vogëll buke në dorën e ti. Qa janë universi për para ma dhe shtisë Allah të zgja? E me gjithë dhe ta Allah, s'framet talen, është pra në robit ti, edhe për këta rësutë, dhe me thënë, në i përmëdhën të argumende që njëri u të ndi e afërsinë Allah të edhe pësa i është mjë arsh dhe këto dyja, Me qenin e tij mbjar, nuk bien në kundërshtim me njëra tjetrën, përkundazi ato tregojnë modhashtin e Allahu subhanahu wa taala dhe dhe bujarinë e tij të madhe ndaj erërorëve të ti. tij. Foth Bekër el Muzeni. Ku ka si ti o birë dhemit? T'i jesh dhën mundësia që ti t'jesh i lirë të shkosh në mihra për të falur, të të jdhën dhe ujë sa herë dëshiron thjesht e ka llojë e madhëruar, nuk kanë demitet edhe me ti për kthys. Nuk ka nevojë. Domthonjë që të zgjon mundsi për të falur dhe për marrëdhes që ti të takosh me Allahun sa herë duash. Dhe kush arrin që ta ndiejë këtë lloj ndjenje në përkujtimin e tij në adhurimin e tij, atëh ky person qetçohet me Allahun e madhëruar edhe bezdiset për krijesave në mënyrë të domosdoshme. Kush arrin atë gradë të grad tillë që ai e ndjen që kur A dhururën Allah u ndinjë të i qet Edhe e ndinjë që Allahus Po e shikon në shdo sekon Atë e nuk ka dëshitu të, të përzidhëm e kërjesat Thothor ibn Jezit Kam lezuar Në një për i librave Që Isa a.s. i thot Shokve ti O havarijun Folin i Allahut shum Edhe mosuflis një njerëzve shum Por flitun e tyre pak I tha në si të i flasim Allahut shum Tha Vëqohoni me të duke ju lutur ati dhe vëqohoni për t'i kërkuar Allah subhanu teala I dhe shu të rësmetohet nga një personit cili që të riah Thot, ka qëndë dërmet nesh një, një njeri cili falte në zhdo dit dhe zhdo nat një mirë e kate Deri sa në më thënë një usmurën këmbët edhe pasa i falte ullur një mirë e kate pothë dha falin namazin e 100 dis dhe ul me drejtuar nga kibla dhe po thoshte jam çuditur me krijesat si janë qetësuar me diku tjetër për veçteje jam çuditur me krijesat si ai kanë si kanë ndriçuar zemrat e tyre me përkujtimin e diku tjetër për veçteje subhanallahu alajeris të cilët kanë jetuar në botë tjetër sepse jetonin në dhunja dhe ajo që mendon njeriu në këtë moment është që çardhë që na vjen na vjen ne për veten tona në gjendin që jetojmë ne sot. Do thënë këto fjalë që tregojm vëlezojë nuk kanë eksogjerime, as nuk kanë gjëra të thjesht kanë ngustuar. Këtë është disa ndjenjë që kanë buruar nga besimi i lartë, nga ëmbëlsia e malli që kanë dhënë këta njerëz. Ëmbëlsia e cilën ne asa kemi provuar dhe më shumë larg sa lollallahu madhur na dhuroj atë. Foth Abu Abu Sami, foth Hura një herë tek Muhammed ibn Nadral Halithi, dhe e pashë thon se si të sit, sit mërzitur, dhe i thash sikur ti nuk nuk po e pëlqen ndonjë gjë që ka marrë, ose që të vinë njerëz për vizituar. Tha po. I tha, a nuk ndjehesh ta i vetmuar dhe i mërzitur kur je vetëm? I thas, si ndiejmë i vetmuar kur un jam eh kur un jam atë që më thot, un jam i afërt me atë që më bëkuiton mua. Domthonse ti jami i vetmuar kur ne me Allahun nekoj qe Allahu me dhurou me thon, un jam me ty perdesin per kujton mua. Gjithashtu i than Malik numir gumir ghalit, i cili i rinte ulur i vetmuar shpinën e tij thot. A nuk ndihesh i vetmuar qe po rri vetem? Sen ish vetmuar, domthoni i mrziten me rad thot ai nuk vet nuk ndihet i vetmuar me Allahun askush. Domthoni askush i cili nej Allahun subhanet teala. Gjithashtu transmetohet qe Habib Abu Muhammed rinte vetën shpinën e thoshte. Ati personit të cili nuk i qëtësohet shpirtin me ty o Allah, kur mësë qëtësohet shpirtin me ty o Allah, edhe i personit cili nuk qëtësohet në më thëmë e a fërsin të ndë, a i kur mësë qëtësohet maskant. Gjithëshë të regojt një person që u që gëzuan fëtë, un e gjithë të rehatin e zemërstime, dhëtë duke ndetur me atë që kanë kan dorë në vojën time, në më më allonës më allon, në tala i dhe që dhëtë muslimi ibnu jesar nuk janë nëmbëltuar dhe nuk janë kënachur ata personet të cilët janë vequar ma Allahun me ndëjnë gjëmët mirë thësa veqimi me të nuk më për të përkjtuar Allahun s.f. Dhe se një adhru si i dhe qurshën muslim e l'abit thoshteksho sigur mos ishte namazim e gjemat nuk do dilja nga dere e shpistime kur dhe sa të vdhisja Allah e qëndiqme thosikur mos ishte namazim e gjemat në do dëlni nga derës festime kurdësa vdisja. Edhe sidomos, po the mundësh, sidomos ko në kohën si e fitnave, kur sa del për jashtë, shkon vetë të fitme. Fitnë në një kohë që Perëdoti sot lem ka thënë, ka thënë Perëdoti sot lem imsi ka lekë lisanek. Qoftë eh, olja sa u ka bëtu kopkia leh xhtiyetik. Qoftë ka bëjuën tande. Të nxej shtëpi e jote, do të thotë që të nxej shtëpi e jote, do të thotë mos të duket në ngushhtëpi e jote, do të më dalë si po mrin shtëpi. Po trishtimin të tënd qet, të në qetë, edhe që ai për gjunafin tënd. Domthonjë mos përzihu me njerëz, përziere me njerëz domthonë është smundje. Nuk e të ka treguarim e Këim, një prej smundjeve që shkatron zemrën e njëu është përzierea e tepërt me njerëzit. Thot gjithashtu ka thonë këpoi një di person, musliman el-Habit, thot nuk e gjin ata që i bindën Allahu subhanahu taala në iqenësi në dynjën më të madhe dhe më të ëmbël se sa veçimi për të lutur Zotin e tyre. Të të dhe nuk mendoj se në ahiret do ketë një kënaësim më të madh dhe më shpërbim më të madh në zemrën e besimtarëve se sa shikimi i Allahut subhanuhu teala. Ji dorë trëgohet se Ibrahim ibn Adhem ka thënë grad sa më lart është i njëu të veçohet, veçohet me Zotin e tij. Edhe të qetësohet zemra e tim të. Fot grada grada më larsh njeriu që qetçohet me të qetçohet zemra e tij me Allahu subhanahu te ala, të qetçohen gjymtyrët e tij. Ëh, edhe mos shqetësojmë vetëm pse për Zotin, për për Allahu subhanahu te ala, edhe mos kesh frikë vetëm se gjynafin tënd. Edhe ta të vendosësh dashurinë e tij në zemrën tënde, duke mos i dhënë përparësi asgjë tjetër përveç asaj që do ai subhanahu te ala. Fot nëse ti arrin të gradat, atëherë ti nuk shqetësohesh. A jeton tok apo jeton det, a jeton fush apo jeton mal? Sepse atëherë malli jot për takimin e Allahut subhanetuela është më madh, është më madh sesa etja që ka njeriu për ujin e ftohtë kur ai është i etur. Gjithashtu ka thënë Fudaili. Lum për ato të cilët uh, shqetësohen për njerëzve edhe që thonë me Allahun subhanetuela. Kurse Ebu Suleiman Për së leve që shë Ebu Suleiman Tho është në kësho Mosme që të soft Allah me asë kënd të jetë përveshti Gjithashtu ma arrufën kërkhi Tho është të jetë thot një personi Më bështet ju Allah Që Që Allah i madhuruar të jetë Vetëm a i Të këjë cilit i drejtojsh Kurke në i hall Dhe të këjë cilit i afrojsh Dhe kërkon për të qëtësi Gjithashtu dhe në nuni Foshte, për shenjën e të dashurisë së Allahut subhanahu wa taala është i njeriu të mos jetëcohet me takimin e askund tjetër për vështijë. Më pas ta, kur zemra qetësohet të dashuria e Allahut, kur zemra qetësohet të dashuria e Allahut subhanahu wa taala, atë qetësohet me Allahun më dhuruar, sepse Allahu është më i shtrirt dhe më i madhështor në zemrën e atyr që njehën atë. Më i madhështor se gjithçdo gjë tjetër, prandaj nuk mund të duan askën tjetër sa sa atë. Këto e në disën fjallët se leve të cilët flasin për qështi në ndjenjës vëshgjimit allohës përnëtarë, në ndjenjës a fërsisti, asaj gradët cilë e quatë al-murakabe, ose asaj cilë e quatë ndrysh e grada i hësanit. Dhe në të kundët kësaj është mos ndjenja që allohë po të shikon. Dhe kjo në të vërtet e shkak për shkatrimin e njëri u në dynjadën a herët, kur besimitari e humbet të ndjenja i shkatro e për qikosh kërë shkakëm mëma dhe shtori që ka të reguar Allah në Kur'an që mëzbesim tarët jashka të ruar të të Allah i madhurur në Kur'an për ta o ma kuntum të stëtirune e jeshën dhe alejkum samëkum o la abusarukum, o la gjuludukum o lakin dhënëntum anë Allah la ja'lemu këthira mimma ta'amalu ta o dhalikum dhënënukum u lëzhi dhënëntum bi rabbikum ardakum fa asmahtu minel khasirin të të Allah i madhurur ju ju thot me nd Që do dëshmonin kunder jush dëgjimi juaj, shikimi juaj dhe lëkurat tuaja Por ju mënduat që Allah më dhurë nuk e di shumicën e puve që u vipranit Dhe këj ishte mëndimi juaj që kishtë për zotin tuaj ju shkatëroj juve edhe u bët për të humbërëve në heret Mëndimi edhe ndjenja që Allah nuk po e shikon Në më thënë më largimi nga zemre i këti adhurimi Kështë që kur largot këti adhurimi nga zemre një ju të shkatron një rionë Kur fillon njeriu dhe ndjen vëzhgimin e krijesave, që njeriu do të shikojë dhe për këtë shkak fillon të zbukurohet para krijesave dhe harron ligjit Allahut më dhëruar, ai në të vërtetë i ka bërë ata më të dlefshëm syrin e tyre sesa sesa Allahu subhanahu wa taala. Është anomalijë që është thelbi i shkatrimit të njerëzit. Edhe përndesa Allahu dhe ky është mendimi juaj që ju shkatëroi juve. Humbja e ndjenjes se si Allahu po vëzhgon dhe që si Allahu e digjen tëndën dhe di çfarë do të prosperi në çdo moment. Për në të smetot nga më dhullem në shundi radiallanu, thot, u bashkua njerë, u takua njerë, në qabe, dy persona nga thëkifi dhe një nga kurejshet, ose dy persona nga kurejshet dhe një nga thëkifi. Thot, barë që e të tyri ishën të, të mdhejnë, por kuptimi në zemërë të tyri ishte i vogël. Thot, njerë për i tyre, si me ndoni, a e djona loa atë që i themin e? i tha tjetri dëgjon atë dëgjon kur ai flas me zot lart dhe nuk dëgjon kur flas me zot ulët dhe i tha i tjetri nëse nat dëgjon kur flas me zot lart atë nat dëgjon edhe kur flas me zot ulët dhe pasa zbriti Allahu i madhuroi këtë yetin që treguam mësipër në cinë treguhet se shkakun e shkatrimit të tyre shkatrimi ishte që ata menduan që Allahu i madhuroi nuk i di shumicën e punëve të tyre dhe nuk i shikon dhe nuk është dëshmitar mbi ta edhe një poet ka thënë disa vargje shumë bukura për të cilëshet thotë shoq Ida ma khalautet dhehra jomen Fa la ta kul khalautu Wa la kin kul alejja rakibu Wa la ta hseben Nëllaha jaghfalu saaten Wa la enna ma tukfi alejja ghibu A. Thot, kur ti të veqo është nëjë dit Mos thuaj unën vetëm Por thuaj mi mua është një vëshguas Dhe mos mendo Se Allah është i shkujdesur Për ndoj një moment Dhe mos mendo Se ajoj që është e fshet I fshihet ati I dhe shumë të rësmetohet se Ibnël Gjozi Ka të reguar me zinjë të rësmetimi nga Ebu Hamid el Khalekani Thot I thash imam Ahmetit O Ebu Abdillah Që me ndim ke për këtë vjershet që flasim për dhe voçmërim, për gjenetim, për qëhnemin Më tha, si për shemull I thaj, si shton për shemull Edhe i të regu dhuvarje Shumë bukre që kanë lidhe me këtë temi I Thot I dhe a kala li rabbi E masah jetit ta asini u tok fi damba min xalqi u bil isyan tatin i thot kur te me thot më kujto kur thot zoti im më thot, më thot, më thot më, zot me thot mua zoti im a nuk ke turp te qetim kundrshtove mua e fshehi gjunahun prej krijesave te mia dhe më me perpara me dole me te me dole me gjunaf edhe i thot i mahme me persit edhe nje her e thej aposerita e pase i thot vut n rrugin e thot, në ti e mbylli den filli duke qar thot me tmade edhe duke persit te vargjet Atë vërtet është vlejësi që njeriu kur nuk e vzhgon Allahun vetmi, atë kjo është shkaku i shkatrimit të tij. Kjo është shkaku i shkatrimit të tij dhe kjo vjen nga që njeriu nuk e ndjen ndjenjën e fshkimit, atë të quhet el muraqabe. Siç ka thënë Allahu Allah. Allah, më dhëruar, "Yastahfūna minan-nāsi aw yastahfūna min Allāh." Ata thotë fshije për njerëz, por nuk fshihen për Allahu subhanetale. Domodin u fshin për Allahu me kuptimin që nuk, nuk i nuk ruhen për shikimin e Allahut, por ruhen për shikimin e njerëzve. Nërkoj që Allah është me ta. Ku është gradë e Ihsanit që të, të, të adhurështë Allah sigur për shikon ose më pak të ati është sigur që Allah është me ta në për shikon. Ku jemi ne në në krasim e porosin e profetis sënë Allah që i ka thënë Ibn Abbasit i tëq i la hajthu më kumët. Ki e frikë Allah ku do që t'jeshtë. Ku do që t'jeshtë, ku do që t'jeshtë për parë njërës a ku do që t'jeshtë vetëmi për të cilën ka nevojsh ndonjëherë për nesh nëse besimtari ka frikë Allahut kudo që diet, ai ka përcjellën për, për devotshmë, ka portërit gradën nga vartëria e besimit, ka portë adhuruar Allahun subhane ve tulla e adhurimi dhe ka përcjellën për, për njerëz të dashur të Allahut subhane ve teale. Çfarë rreziku kanë këto gjunafe të cilat njeriu i bën aton vetmi? Një për selefëve e ka shtyllur të problematikën e gjunafeve të mur në, në të cilat njeriu në të vërtetë nuk e ndjen vëzhgimin e Allahut kur është vetëm dhe ka thënë kështu. Gjunafet e vetmisë janë devijim, edhe bindjet e vetmisë janë përforcim në fe. Që gjunafet e vetmisë janë devijim nga feja, edhe adhurimet dhe punët e mia që bën në vetmi janë përforcim në fe. Prandaj subhanallahu, kë kë këto rezultate do nxjem tash shumë e rëndësishme. Prandaj nëse shikoni një person të cilin ti ke paspar që i ka qenë kapur për fe më radhë e ke pas që ka devijuar. Edhe mëndon që si devijoi ka shpejtë shoh pa pritur më radhë mos mendose ka devijuar papritur. Përkundas i shkaktar kur ti ka qenë se ai ku ka qenë i vetmuar bën të gjunafe dhe kundërshton të Allahun, edhe fshihe për gjunafe për parë krijesave. Edhe këto gjunafe të vetmuara u bën shkak që ai devijoi dhe të shfaq më prapë ose ti bën normal të shfaqet edhe për pakt krijesave dhe të devijojë edhe të të të humbi nga rruga e vërtetë. Ndërve selefut, Allahu mëshkërof thoshin, domethënë më më tregonin që personi i cili bën gjunafe, dallohet, që bën gjunafe vetëm vetmi, dallohet gjunafe vetin në fytyrën e tij. Normalisht tu do të më nuk nuk, nuk e lejohej as doku të jugojë për këtë gjë. Ktu jugonin selefut që kanë njerëz devotshëm, njerëz të cilë kishte dhurojë dritën e imanit dhe shikonin njeriu me me me, me syrin e imanit të tyre dhe dallonin kush ishte i tillë. Ndërve Zot. Kur ne jemi të gjithë gjimë gjunafe, Normalisht ne shikojm njerin që është më gjunafçar, sigurisht që ai është më i mirë, dhe atë që është më i mirë, i mirë e shikojmë si më gjunafçar. Edhe pse un po them, që në Koneselave ka raste që një nuk, nuk, nuk diti vlerson gjërat tamam. Për shkakun u tregohet që profeti sallam shikoni një person dhe i shkon me shokët e tij dhe i thotë atyre, "Çmëndin keni për filanin?" I thonë sahabët, "Ky pfilari, ky është njeriu i afruar të njerëzve, njerëz që duan e afrojnë, po gjëse kërkon diçka o ja japin e Po qyse kërkon marto dikuaj e martojin e. Po qyse domodin ndërmjeson dikuaj ai ja parën ndërmjesim është një me vlerë të njerëzit. Pasti kalon i person tjetër. I them po ky. Ah ky thotë ky është njerëj që nuk nuk intereson njerëj për të. Ky është njerëj që ja mbylli gjithë derën. Po s'kërkon diçka nuk e jep, nuk e jep njerëj. Po ndërmison dikuaj, nuk e ndërmison kush. Po do të marto dikuaj, nuk e mor nuk mor nuk e merr njerëj për gru, për për nuk kemi njerëj grua, nuk e merr njerëj për burr. Tha për vitosinim epopau them që kuj i dyti është me mirë se i pari, si kur tishtë e gjithë bota plot me këtë pari, me mjështë e gjithë të ashtë. Shqë që në malishtë, nuk bërësot gjithë mon, nga pa me i ashme, por, ndodhë që disa njërës, gjunafët e tyre, o ashfaqë allohë, në zirje në fëtyrën e tyre. Parne ka thënë, abdojmë në abasi, radhjë allohën, pune e mirë ka një dritë në fëtyrë, dhe ka dritë në zemër, dhe ka zgjerim në risk, dhe ka fuqi në trup, dhe ka dashurinë në zemrat e krijesave. Edhe puna e keqe ka nxirë në fytyrë, ka errësirë në zemër, ka dobësinë në trup, ka mangësim në risk, ka dhurrëtin zemrat e krijesave. Dhurrëti bëhet fjalë, bëhet fjalë urrëni në zemrën e krijesave janë njerëz të devotshëm, ndërsa ignorantët normalisht ata janë ato ignorantë të cilët e duan të kodon dhe e urrënin vërtetën. Kjo nuk vlerëson mbas tyre. Dhe së fundi, një e me rëzikshme e humbjës të këtja adhurime, adhurimit në ndjenjës vëshgimit, është kjo hadithi dhe përmanën tani. Kër njeri u humbet në ndjenjë në vëshgimit, kura që Allahus Huan Atale shikon qofte në vetëmija po sëtë njerëzë, kjo të shonë të, të që e të për gjunafe vetëmi, në vetëmija dhe të ruët për të të, të njerëzë. Edhe kur ta bëj të gje, përfundimi i tij është ky që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën e thau ibnit radhiyallahu anhu, ku thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Un di disa njerëz në ummetin tim që do vinë ditë gjykimit me se vape si malet e tihamit në bardhësi." Sot i bën Allah subhanahu wa taala ato pluhur. I bën Allah, domethënë këto, këto punët ty e tyre më janë si malet e larta, i bën pluhur. I thonë dërguar Allah në përshkruin këta Kushënë të njerës, në e shfaqënë në gjendjën e ty është të dim, se mosimi për ty e dhe nuk e dim, dhe nuk e kuptëm. I tha, ata janë lezit tuaj, janë prej lëkurës tuaj, dhe më të më të janë rratë sa juaj, edhe fale dhe namaz nate, thëtës, por ata dhe të kurveqohen, i shkelin kufit e Allahut. Por ata dhe kurveqohen, kër e në vetëmi, ata i kryin qënafët, dhe i shkelin kufit e Allahut s.a.l.a ka di transmetonin Ibn Majah hadith saktë nga Sahihudi tarat kjo hadith tregon rrezikun e madh që kanë gjunafet do të thonë një person i cili i bën gjunafet vetëm dhe jo për parë njerëzve ato sebabë që bën e për njerëz i, i fshin Allahu din gjykimit dhe i bën ato pluhur dhe shkaku është sepse ai nuk e ndjeu afërsinë e Allahut nuk e ndjeu që Allahu subhanahu wa taala po vzhgjonte nuk e pa nuk, nuk e pati frikë madhështinë e Allahut për këtë arsye dhe Allahu mëdhëruar E bënë ati ato punët e mija pluhur Lusë Allah në madhëruar në adhëroj gradën e hësanit Lusë Allah në madhëruar në adhëroj në mundësoj në më mirësin e ti dhe më shirën e ti Gradën e muraqabës në në bëjë për i besmëtarëve dë vërtetë Allah o shpëneve më njërën të gjithëve Dhe në që më simë më më rojë kanë gëllë dhe pako Në flasë kur tim ishë për një qështje Në hmm? flasë shkurët i mishë për një qështje Për e, që ka lidhe me temën e kaluar Nësot një vëllamë më të seman Nësot një material Rath 3 më të faqe Në ratë në kaluar Në mështë e dini shumë një folën për qështje në tokës Që toka nuk lëvis Në të reguam në më thënë Argumente në Kurani, në Suneti Nga i gjmau i umetit Islam Të reguam argumente gjithashtu nga realiteti treguam gjithashtu edhe fjalë shkënstarëve çka kanë thënë për këtë çështje më radhë. Domthonë, ne mbështetem atë me çdo gjë të mundshme, me argumente të qarta, afëtare, të cilat domthonë nuk dyshon një person i cili dëshiron në të vërtetë të vërtetën me sinqeritet i sinqert në vetes tij, në Allahu subhanahu wa taala. Por normalisht gjithë njerëzit nuk kanë gjithë issoj. Ka për të qe përndërtën, ka për të qe nuk e përndërtën. Edhe mua sot më solli një vëlla musliman, disa fletushka në të cilat këtu tregoka domthonse si ide që toka rrotullohet. Dhe un i lexova ato të gjitha dhe mund të jap zgjidhje për yush, megjithëse në arabisht tu të tregoj ide në përgjithësim. Ktu domethën radhfaru vuarre që ky person që ka shkruar këto këty është domethën nuk është shqiptar, është arab. Ky që ka shkruar këto domethën nuk ka dieni fetare. FSHi pa njohur para, e dyta ai ka përmendur këtu gjithsej vetëm dy argumente me të cilave i mbështet idenë që toka toka rrotullohet. Argumenti parë është ai i kuarnor në suën Nemel, të cilin e shpjeguam më sipër. E shpjeguam domosdoshmë në mësimin e kaluar dhe treguam që ai jete flet për ditën e gjykimit. Dhe treguam gjithashtu që të gjithë selefët e kanë shpjeguar ai jetin duke thënë që ky ai jet flet për ditën e gjykimit dhe vet konteksti i jetës për këtë flet. Kurse këtu ky hedh poshtë logjikën thotë jo, ai jeti thotë se pse fletin gjykimit ky prap shpreh diçka këtu. Domethënë, do të vërtet bie sipas idesë ti që selefët Domethën ja pas kanë futur kot kur kanë thënë që ajeti thot për ditën uh, e gjykimit dhe po them të dëgjoj që këy pretendojnë që kanë futur kot sepse këtu flitet që pa i po ai po hedh poshtë mendimin e të gjithëve. Dhe kjo do të thotë hedhni poshtë xhmaut, dhe kjo është shumë e rrezikshme fen islam. Nuk flitet tu për kundërshtimin e një personi apo dy personave prej sahabe për prej tabiine. Këtu flitet për kundërshtimin e gjithë brezit më të mirë, të cilët e kanë njohur Kur'anin më mirë se çdo kush tjetër. Të cilët kanë qenë të parët për cilet, thëmë, profetis, s .s. Bashko, të cilët ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk bashkohet umat i në humbje. Kurse këta me këtë lloj idesh po i thonë muslimanëve që sahabët e pas kanë kuptuar gabim a jetin kur'anor, se kjo është një humbje e qartë, një nga dy është i humbur ose këta ose sahabët. Edhe ne e themi që sigurisht është humburitan këta. E para, e dyta. Argumenti i dytë është që po më kishte përmendë një hadithu ky, që unë po të parapoj dy këta hadith dhe e kërkova këta hadith Dhe mbas kërkimit të shumë që bura për këtë hadith u rezultoi që ky hadith nuk, nuk, nuk ekziston në gjukun e tij. Mos ka burëre vedo, nuk e gjetë gjukun e këtij hadithi. Dhe ë, me atë dijen tim, domodin që kam pak për këtë çështjen e hadithit, them që ky hadith është ose shumë i dobët ose gënjeshtrc. Thotë haditha duke pasur transmetuar Bujsah al-Hamadani, një person i panjohur kush kë Bujsah al-Hamadani, personi panjohur pa fare. Edhe thotë sigurisht thoka domodin që Allah i mëdhur më dhe profesi sallam ka thënë që di që dielli nuk lëviz ka thonë edhe thot perendon për një popull dhe lind për një popull perendon për një popull dhe pra lind për një popull dhe një popull vën perendon një popull thot lind edhe prej kësaj kanë kuptuar këta domodin që që tokosha që lëvizë jo dielli nejsë domodin ka hadith po ta shikosh vënde nuk ka lidhje me temën e rëndësishme ai nuk është hadith thonë për këto gjë do ta vërtetojnë që është hadith Por kundrazi ai do të thonë është një hadith i sinusë gjithë dhe gjikundi, as chez Albani, as dietarë tjer, të tjerë, hadithit që kanë folur më parë shumë selevët nuk ekziston kyse hadith fare. Allahu subhanahu wa taala ngash marr këto që pretenduohet. Edhe një ide kjo të të rrezikshme që vura re këtu unë. Dhe kjo është ide që këta më, më djeli, lvis, në suar, në suar asin, që të vërtetë e mbështesin. Kur flisë të përçeshën e diellit, që thoshte dielli lvis. Ço thoshte? Ai dikur njoosur njoosur Yasin të cilën e shpjegova, të treguam që ai dikur njoosur për çfarë flet për lvizjen e diellit që bën rreth tokës. Këtu duke na i thaq nga Yeti thot, "Wa Shamsu tajri li mustaqarrun laha." Dielli vrapon për në vendqëndrimin e tij. Domthonë, vendi ku bën sejtë Allahu Subhanuhu vazdon po s'e lind përsëri. Domthonë rruga e tij është nga lindja perëndim e çdo merrad, mer lei për lindje përsëri merrad. Në ato di momenti ti thuat kthehu nga ardhur dhe lind nga perëndimi, s'ka në hadithët të Buhariut u Muslimit. Kurse ky thosë shoku faktë është faktë kjo është ajo mrekullia e Kuranit, qendër mrekullitë, ky që Allah i më dhuroi u drejtorëve të sahabëve me një lloj forme që ata kuptojnë diçka, kuptojnë diçka, kuptojnë diçka për hetit, por ajo jetë ka kuptim tjetër jo ato që kuptojnë ata. Kupton? E para, e dyta, nga që sahabët nuk kishin këtë lloj gjinish që kemi ne sot. Nuk i kishit të dini që kemi ne sot për këtë arsye dhe Allahu më dhurou u drejtuar tonë në një formë që ato të kuptonin diçka dhe tinë të kënaqim atë që kuptonin, por në të vërtetë, të vërtetë në të kuptonin më brapa. Në kuptonin edhe që kanë më brapë aty. Tamëm si shtosha rresharit, rruga e seleve ishte më sigurt, kurse rruga jonë është më ditur dhe më si, dhe dhe, dhe më e precize. Tamam humbi i qartë. T'thush për sahabën e kuptonin edhin kuranor, derisa erë të ato të mbrafshin do kjo t'rregohet këtu në këto fletat. Kto mund t'ja më çdo kujt përsh ti fotokopjojë. Çiko i humbin e qarqe treguohet këtu, që, që akuzohen se lehutan, që ata nuk pasën kuptuar Kur'anin, edhe vallahi them kjo është hapje e portës humbjes, është hap tashmja. Tash është hapur me kanatët, dhe hyrë, le -le njërë, po për të gjitha kanalet. Kupton se kanë hyr lëllë humi si njerëz, po s'po kupton njerëz vetë vdogje. Pretendojnë se lehvet nuk njihnin Kur'anin, edhe Kur'ani, Allahu që ka drejtuar selefëve dhe sahabëve, i është drejtuar me disa fjalë që ata si kuptojnë. Domethënë Allahu më dhuar Gabi mësh pas ka thën atë i pas ka thën profeti sallallahu alejhi wasallam nazele bi ruhul amin ala qalbika litakun min al munzirin bi lisan arabiy mubin. Do takash takasjell ty shpirti i shpirti besnik mbi zemrën tënde që ti ke shpara lajmërues me një gjuhë arabe të qart. qartë. Sepse kjo është e qartë, ti thua njerëzve ti që djellë rrotullon në tokës E pasoj ti thua që po Allahu s'ka pasur për qëllim, po ka thonë të njerëzve të shoqata së kuptojnë këtë gjë edhe për për mos po, me i lëm bosh, se kishin lëm ushtrimin. Si kur ti thua, domethënë njerëzve që ti kupton këtë po s'ka për qëllim këtë. Tamë siç janë grupet e humbura, kur thotë Arrahmanul Arhesh towa, më shironi me arë qendroi, që Allahu ka thënë këtë gjë, po s'ka pasur qëllim të ka pasur qëllim diçka tjetër, por u ka thënë këtë gjë për të mështruar, për të sfovuar. Gjithatë ata kërkojnë kuptimin e dytë me kokën e tyre. Ta gjetën filozofët dhe të te dhe tek zëjtë të filozofëve, dhe të dhe edhe bishat të filozofëve, do gjen tek ata përgjigjen e kuptimit të Kur'anit. Dhe kjo më të vërtet domthon që është një lloj humbje i qartë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe kjo po ta shikosh në librat e tyre është shumë e njëjta. Un kam parë një person brenda tyre që ka shumë libra janë ship. Dhe thoshte këtu në formë të qartë, thoshte pa pa ju dridh çerpik u fare. Librëve thoshte, nuk e dinin sahabët edhe gjë e dikur. Domthon këta e përfitonin që sahabët kanë qenë njerëz xahila dhe nuk e kuptonin Kur'anin fare, edhe as sunetin për vitosen derisa erdhën bashkohësit tan pas 14 vjetësh për t'u treguar njerëzve çfarë kuptim ka Kur'ani. Pas 14 vjetësh mëponën Allahu. Pas 14 vjetësh për t'u treguar njerëzve kuptimin e Kur'anit. Kjo është domethënë është fatkeqësi. Kjo është humbje e qartë dhe kjo lloj humbie nuk ka asnjë lidhje me humbja e esharive e mu'tazileve e xahmive ska asundraim kës, kjo është humje në metodologjinë e kuptuarit Kur'anit dhe Sunetit. Prandaj përsa i përket çështjes tokës, o vëllezër, nuk është një çështje tokës së këta, ata e përfituojnë se kjo është çështje luksi. Kjo është çështje vendimtare sepse këtu fillon njeriu pasaj, ose do heci me argument të Kur'anit dhe Sunetit të qarta, ose përsëri do devijoj dhe do bëj si unë këtyr të cilët thon se nevet nuk e kuponin kuran dhe sunetin. Nuk kështij është një çështje, prandaj problematika këtyre që ata kanë menduar që kështij është një çështje dhe mborën me kaq. Dhe mundi vuzi një busjeshe e ta mbyllin se kjo është një çështje e mbaruar, kemi seru për kohë dhe pse s'e ka seru kush për këtyre, asnjëherë të çesë në të vërtetë me argumente. Edhe pse u kemi kërkuar argumente gjithmonë, s'kanë asnjë argument të pari që pretendojnë. Edhe pse argumentet e tyre sikur s'u snëmël, në të vërtetë s'kanë se argumente sepse të dietarët bashkohor kanë thënë që kush i përdor këto argumente, s'u mosur s'nëmël për treguar që toka rrotullohet ai quhet deformues argumenteve të Allahut. Që deformues, dhe kjo fjalë deformimi është falëran, thush për një person që këto deformon argumentet e Allahut, kjo është seriozit çifutve. Kjo është seriozit çifut, tek ka dhënë komisione për hersh mund shëu Themine të tjera me radhë. Kjo çështë domosdoshmë në çështë e madhe, nuk është shaka. Megjithëse disa njerëz e marrin shaka, dhe ne u themi, siç ka thënë Allahu në Kur'an, innehu la qawlun fasl, wama huwa bil hazl. Ai është fjalë që ndan vërtet nga koda, nuk është tallje. Nuk është çaka, nuk mund të kalojmë i buzëqeshje. Përkundër se jo ka përgjegjësi të madhe të kalojmë më dhur, sepse këtu ndal metodologjie e të kuptuarit Kur'anit dhe Sunetit. A do ta kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin ashtu siç na e tregojnë qafirat, duke pretenduar se sahabët kanë xahila, apo do të kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin ashtu siç kanë kuptuar sahabët dhe tabiinat? Edhe pse kuptimi i tyre bin në kundërshtim me disa qafira edhe disa dhe disa njerëz të humbur të cilët nuk kanë besuar kur Zot pranë këtu është është vetëmtare. Edhe këtë unë o tregova nga i që domunë ne kishin siell, pasi dikush një një person vallë është problemi me Xhenet. Ka folur në imejlis për këtë çështje, edhe njerëz i, kan i kanë heshtur normalisht, nuk kanë diniet shumë për këtë gjë. Të nesër i kanë seltofletët arabisht. Ktofletë marr nga i forum arab, te cilin ka folur një person i panjohur, ka marrë disa fletë nga Zuglun në Xhari. Dhe Zuglun në Xhari vet, kam lexuar në të libërti që, që ka folur për këtë mrekullish këncore. E ka diskutuar çështjen e shpjegimit të Kur'anit me domethën shpjegimin që s'kanë gjetur Konë Selef. Ësht poshtë që dijetar kanë dy mendime saktas që lejoa. Domethën lukzugluon në xhari e lejon që ne ta shpjegojmë Kur'anin me shpjegime të cilës s'kanë gjetur Konë Selef fare. Domethën lejohet sepse ti thuash selefët sepse janë jo kuptimin këtyrë jetën kuranore, edhe paskan humbur në këtë kuptim, derisa erdhëm ne pas 14 shekujsh për të treguar të atë kuptimin e jetës. Dhe kjo është kundërshtimi i xmaut otomedit Islam edhe pos pati, pos që kjo humbje, atër nuk kam basaj humbi-humbje. Bërë qatë duar se i gjithë më një uzuar. Usa Allah në më dhuruar që në uzuar të e vërtet dhe në drejtoj në i hapë i sytë.